Mimi naitwa Gabriel Mageni ni kaimu afisa mfawidhi wa kikosi cha Doria na ushibiti wa rasilimali ya uvuvi, kanda ya Kagera. Ukiangalia kwa mkoa wetu wa Kagera tulikuwa na eneo kama Rubafu Bay, Kemondo Bay, Mwiga Bay. Haya ni maeneo ambayo yote ni ni habitat au ni makazi ya sato wanazaliana pale wanakuwa pale na wanaishi vizuri zaidi wakiwa maeneo yale lakini tabia za wavuvi zimekuwa ni mbovu kwa sababu wavuvu fulani wanaitwa monofilament au timba Ambazo zinatumika sana kwenye hayo maeneo. Nyavu hizi ni haramu lakini ziko ni, ni efficient sana, zinakamata sana samaki kwa sababu hazionekani majini. Na ndio wamekuwa wakizitumia hizi. Lakini pia tuna tuna, tuna utaratibu kwamba ile Rubafu Bay na Kemondo Bay kwa mwezi Januari mpaka Juni sisi zifanye shughuli za uvuvi ili kuruhusu samaki kuzaliana kwa sababu yale ni, ni mazalia ya samaki lakini sasa wavuvi wamekuwa ndio nguvu nyingi wanaipeleka huko kipindi hiki samaki wanazaliana na hata baada hicho kipindi kuanzia julai mpaka desemba kwa hiyo unajikuta ile nguvu ya kuwavua wale samaki imekuwa kubwa sana kiasi kwamba sasa tunakuwa tuna, tuna, tuna na nguvu zaidi kuliko uwezo wao wa kuzaliana kwa hiyo matokeo yake ndiyo hayo tunaona samaki wamepungua kwa kweli hali ya udhibiti tunajitahidi tunafanya doria kwa mara komara tunawakamata watuumiwa ambao tunawakuta wanafanya shughuli za uvuvi haramu na zana zao tumekuwa tukizikamata na baada ya mashauri kuisha mahakamani mara zote tumekuwa tukiziteketeza kwa kuzichoma moto kwa mwaka ulioisha wa 2016 saba jumla ya makokoro 141 moja, moja tuliakamata lakini nyavu za makila gilnet ambazo ziko chini ya nchi sita. Elf tisa, inchi sabina nane tumesikamata. lakini hizi monofilament ndazazungumza hizi ambazo jina lingine timba zaidi ya sita tumesakamata mwaka jana na kuna nyavu za dagaa ambazo ni ngufi ya milimita nane, nyavu mbili lakini kuna nyavu fulani sasa hivi anazotumia anazo kuvua samaki zinatewa dududu ni, ni makokoro kama dagaa nayo tumekamata makokoro kumi hayo yanaitwa dududu lakini tumeendelea vile vile na operation tumekamata samaki wa changa sangara ni kilo elfu sita na, mia saba, tano. na sangara tena tumekamata wakubwa kwa kipindi hicho mwaka cha mwaka sita julai paka juni saba, kilo nane. Satoa changa tumekamata kilo tisa tulikuwa na kesi mi, 30 tumefungua kesi 30 mwaka jana tu na idadi ya watuumiwa walikuwa 185 uh, 183 na kuna bazi walilipa za papo kwa papo ambao labda tunaukuta hawana leseni mitumbo hajisajiliwa wanalipa fine wanasajili na wanakata leseni lakini pia kuna watu watano tu wamefanikiwa wamefungwa mahakamani baada ya kuhukumiwa hukumu vifungo vya kati ya miaka mitatu na miaka mitano. kutokana na makosa haya ya uvuvi lakini hizo faini za papo kwa papa mwaka huo tumekusanya jumla shilingi milioni na elfu. kwa hiyo huu ni mwaka mmoja tu ambao tunaonaesha na kwa mwaka jana huo huo tumekuwa na matukio matatu ya kuteketeza zana hizi ambazo tumekuwa tukizikamata na kwa bahati nzuri mkuu wetu wa mkoa major general Kijuu amekuwa kitunga mkono sana na mara zote amekuwa yeye akiongoza mazoezi ya kuteketeza nyavu hizi tunapokuwa tumezikamata lakini kwa bahati mbaya au nzuri kila ukipita madukani unakuta nyavu zilizopo madukani ni, ni zile za kiwango ambacho kinatakiwa na ukifanya uchunguzi unaambiwa ndo, hayo hayo maduka yanayouza zana haramu sasa wenye maduka nao wana ujanja inawezekana wanaficha kwenye stores zingine na wanapopata wateja labda wanafahamiana na wateja wao basi wana wanawauzia kwa njia hizo lakini inawezekana pia kuna watu labda wanauza ambao hawana maduka wanakuwa kwenye mialo huko na nini inawezekana pia kwa bado tunafanya uchunguzi lakini ukaguzi kwenye maduka tunaufanya na kwenye mialo tunafanya ukaguzi kuhakikisha kwamba nyavu zinazotumika zinakuwa li zile ambazo zimeruhusiwa kisheria kwa kwa mujibu wa sheria ya uvuvi kanuni ya mwaka na tisa kanuni namba stina sita. inasema mtu yeyote atakayebainika anauza zana za uvuvi ambazo zimezuiwa akipatikana na hatia mahakamani adhabu yake ni faini isiyopungua shilingi milioni mbili. au kifungo cha jela miaka mitatu. au vyote viwili kwa pamoja kwa hiyo wito wangu mimi kwa watu wale wavuvi na wale wauzaji wa zana haram. Tuiokoe rasilimali yetu ambayo kwa hali ilivyo sasa hivi ashiria kupungua sana, basi tuache. Kwa sababu mkono wa serikali ni mrefu popote walipo, tutaendelea kuwasaka na watakapopatikana basi hatua dhidi yao zitachukuliwa. Na hatutakuwa na msamaha kwa mtu yeyote anayeuza hizo nyavu, anayezisafirisha au anayezihifadhi